з допомогою астрологів і ясновидницького закладу, але він з уважністю в рисах обличчя був відсторонений думками. Примрівав можливості для вправ і компонування, коли б знайшлася тиха квартира, нехай найдешевша. Я знищився як музиканта, все ж пливуть у душі, оживаючи якісь обривки рисунків звукових. Можливо, за порукою, що збудуться знову, відновлюю, настроєності, сильні перед війною. Але якось навскоси через душевний стан розпалюються тривоги і докір для Таїси. Їй страшно важливо якраз тепер переміна. З вольовість від байливих жінок, вона ніби слюсарно вистригує пружини, що давлять на його почуття і спонукують негайно діяти. Поволі згасла багариста багатокрилість височини і навкруг, сутеніючи, бралося прохолодою від ріки. Бистра хвильністю з мерехтом вона проглибиніла темнотами при останніх відлесках. А в слух приходила мова Таїси про кращий склад побуту і здійснення жаданої подорожі до Флоріди. Чи що, бо нагода заслужена працею. Він згоден, о, певно, хоч на Гаваї, Азори, Бермуду і навіть далі, десь на цей лончик Гвінею. А звідки ж кошти? Він безрадний злидар, при її високому пориванні до яскравих далекостей. Між іншим, навіщо вони йому? Він і тут, біля недалекого берега океанського, міг би трудитись над своїми розкиданими співзвучами. А треба гнатись, кат його знає куди. Чого чи там можеш скласти хоч один такт на нотних щабличках? Але він тямить. Треба згоджуватися. Її вимоги законні. Раз вирішено брати шлюб, і раз її цікавлять мало твої клопоти над звучислими аркушами. На кручі берега, між двома із відкритого повечір'я, з річної поверхні від перших зірок, він і Таїса. Майбутній чоловік і жінка – як згодились на пароплаві, через океан мандруючи, і скріпили рішення тут остаточно, приводять розмову до наміру, що обернеться неперечутими перемінами, як обвал подій. З ними зостануться невідомі, бо обоє, як учасники, відстанули, на жаль, від своєї громади, в кривій манівці серед побуту неумірного міста, мов загублені в рухах багатомовної нещисленності його людських істот. Недоля двох, огненне дерево під бурю з руїною, вирощується з їх наміру ніби з дрібного зерняти.